Track 40 Guten Tag, mein Name ist Jäger. Guten Tag, Bergmann. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ganz meinerseits. Wissen Sie, ich überlege, meine Tochter Britta an ihrer Schule anzumelden. Es ist ja super auf ihrem Schulfest. Alles ist so schön hier. Und die Kinder machen so einen fröhlichen Eindruck. Trotzdem, ich bin mir noch unsicher, ob ich meine Tochter wirklich anmelden soll. Vor allem, weil es keine Noten gibt. Naja, ab der 9. Klasse gibt es bei uns ja auch ein Notenzeugnis. Aber vorher, da sind wir strikt dagegen. Wir geben ganz bewusst keine Noten und schreiben übrigens auch keine Klassenarbeiten. Wir wollen nämlich, dass die Kinder und Jugendlichen ohne Druck lernen. Bei uns sollen die Kinder und Jugendlichen angstfrei lernen können. Die Angst vor Noten kann bei sensiblen Kindern nämlich Schulunlust hervorrufen. Und wir wollen doch, dass sie gern zur Schule gehen. Das verstehe ich, aber äh, trotzdem Sehen Sie, schlechte Noten haben meistens weitreichende Folgen. Noten, egal ob gut oder schlecht, bestimmen das Selbstwertgefühl einer Person. Langjährige Untersuchungen von Schulforschern haben das übrigens bestätigt. Wenn ein Kind früh und dauerhaft Misserfolgserlebnisse hat, dann kann es kein Selbstvertrauen und keine Lernfreude entwickeln. Es fühlt sich als Versager, weil auch andere es so sehen. Lehrer, Mitschüler, oft sogar die Eltern. Das Kind, der Jugendliche, hat das Gefühl, ich bin nichts wert. Ja, ja, das stimmt. Das war schon früher so. Ich habe da als Kind auch schlechte Erfahrungen gemacht. Und heute hören wir ja auch ständig von Schulversagern auf Hauptschulen und sogar am Gymnasium. Ja, leider. Schulpsychologische Untersuchungen haben bewiesen, wie wichtig ein gutes Selbstwertgefühl ist und wie dramatisch ein schlechtes Selbstwertgefühl sein kann. Die klassische Karriere eines Schulversagers ist wie eine Spirale abwärts. Ein geringes Selbstwertgefühl führt zu schlechten Leistungen. Diese führen zu einem noch schlechteren Selbstwertgefühl und damit zu noch schlechteren Leistungen und so weiter und so weiter. Hm, und das ist an Ihrer Schule anders? Hier gibt es keine Schulversager? Das müssen Sie mir genauer erklären. Gern. Die Statistiken beweisen, Laborschüler, das heißt die Schülerinnen und Schüler unserer Schule, sind in ihrem Selbstwertgefühl unabhängiger von Noten als Schüler normaler Schulen. Auch bei uns gibt es natürlich leistungsstarke und weniger leistungsstarke Schülerinnen und Schüler. Aber sie gewinnen ihr Selbstwertgefühl nicht aus Noten, sondern aus den vielen Dingen, die sie bei uns lernen. Dieses Ergebnis hat uns natürlich sehr gefreut, denn damit haben wir unser wichtigstes Ziel erreicht. Wir wollen nämlich unsere Kinder und Jugendlichen für das Leben stärken. Für das Leben stärken, das hört sich gut an. Aber heißt das nicht gerade, dass Kinder sich so früh wie möglich an den Ernst des Lebens gewöhnen müssen? Gerade heutzutage, wo es nicht genug Arbeit für alle gibt und die Konkurrenz so groß ist? Da sind doch Noten wichtig. Sie zeigen doch, wo man im Vergleich mit anderen steht. Heißt das denn nicht auch, Kinder für das Leben zu stärken? Nein, ganz im Gegenteil. Man muss sich nicht immer mit anderen vergleichen. Wir gehen von der Persönlichkeit eines jeden Kindes aus und zeigen ihm seine Stärken und Schwächen. Wir nehmen es an die Hand, damit es sich weiterentwickeln kann. Das Wichtigste ist, dass ein Mensch auf sich selbst vertraut und seine eigenen Möglichkeiten entwickelt. Das stimmt, da haben Sie sicher ganz recht. Noten einfach abzuschaffen, reicht aber allein nicht. Was wir dringend brauchen, ist eine veränderte Einstellung zu Kindern. Das bedeutet, dass sich in unserer Gesellschaft alle sehr anstrengen.